Beinat oiartzabal egun honen? Baita zuri ere. Apa EPK zer da Apa EPK hartzia? Orduan Apa EPK da Apa EPK mintzatzia da eskualdunek e, beren e, mintzaira molde berezi batian nahi badute erabili, duten e, mintza molde berezia. Orduan ere dutalarik e, Helburu berezi batzutako erabiltzen dela, erran nahi du usaian e, mintzatzen da zerbaiten erraiteko, beraz komunikatzeko. Baina e, badira izkuntzak baditu beste eginkizun batzu ere, komunikazioaz kanpo. Hala nola, batzutan nahi ditugu gauzak erran jende batzuri beste komprenitu gabe. <gül> izan ditazkeen entzule, bezte entzule komprenintu gabe, eta orduan ez da komunikatzeko, baina komunikatzeko eta denborea berdian ere ez komunikatzeko, eran baita, bezteak ez komprenintzeko. Uh -huh. Orduan erabiltzen dira orduan sekretuzko mintzailak, deitzen direnak. Usu sekretuzko mintzailak horiek agertzen dira, jakin behar da hori, gertakari hori mundu osoan aurkitzen dela, Europan, Inglesian, Alemanian, francesean, espainolian, benen afrikan. Afrikako parte guzietan, hiparrean, egualdean, bendebaldean, eki aldean, denetan, berdin, asean, denetan bada fenomeno hori. Eta eh, egiten deladik, ursu sortzen da, eh, tokiko, jenden hartian badeladik, eh, gutiengo bat. Usu gutiengo etniko bat edo besteelakoa autoan eskoaregian buhameak adibidez, izan dira gisaurtakoak eta usu egiten da apa e pekako solasa dela buhame solasa. Mm -hmm. Eta hala izan da, Debora batez, beneen eh, egongo egunean ez ditakean bue solasa dela, eskordunek erabiltzen duten mintza molde berezia da besterik gabe mm -hmm. eta. Uh, orduan eta hori izenetik beretik ezautzen da nola zebide egina izan den zeren egiten da Iparralian mintza molde horrentzat egaiten da beraz buhame zolaxa sorgin uh, zolaxa xo edo belhagile zolaxa beraz orpen txatzen zuten beraz uh, uh, debeku eia bat bada sorgin edo zerbait uh, eta hegoaldian erabiltzen dute orduan hor txuxiara ben egiten dute sapo sapo euskara dibidez, sapo euskara edo ahunz euskara egiten oh, dute zinez bigran maigla, maiglako ah. minzai amun legisar zen dute hor uh, beraz hori badugu eta egia erran berriki arte etzaio mintzamolde hori kasuan dedik egin. Lehenbizikoa enegoztuko eskualeriko kasuan gai hori aipatu duena eta ohartu dena gauza hori barbiei izan zen, barbiei daslea eta apesa. Ogoi garren mendearen astapenian. Hak idatzi zuen uh, antzin buhameak De, deitu liburuzka kipi bat, eta hartan e, deski bat zentzituen, eta garazialdeko buhamen oiturak. Duzu nahitzea eta iskualdea? Bai, eta hor e, bon, biziki puiiki kontatzen zuen, bedeziki hango ere ginean olakoa zen, e, eta erringerria da, eh? Baina kasu egintzen nola mintzatzen ziren, eta erraiten du. Erraiten du. Buhamek galdu dute beden, bedezko mintzai da. Zerren, jakin behar da, emeetzik arren mendian, oino, Buhamek eskolerian bazutela, e, izkuntz, beden izkuntza, eskola... Erre mintzola daitzen zena? Ba, ba. Eta, hoai, hoai Europa guzian badira olako zerean, eta egiten mm -hmm. da, aipatzen egiten da, aipatzen da tokiko mintzaira eta gero romani egiten da, eman emanezangun e, franko romani eta hola, eta basko romani egiten da. Nahasketa bat da. Nahasketa eta hor duan, or, nahi bauzu, iztegia heldu da romani izkunza horretadik, egan ba, eta indiako hizkuntza bat, aztapenian, ziren jendaki hori heldu da indietarik eta iztegia Bela, romalida gramatika argi gariada bainan eskualarenada. Baina bainan barbiak emantzituen adibide bakar batzu holakoak eta bainan argi gariada zelen kusten dussu, hitzak uh, beste izkuntza batia bainan eskual gramatikarekin eta toka, nuka eta dena, adiz lagunzaileak eta oh. unieko eskualatik hartuak. Eretendu bainan barbiak Esplikatzen du, baina hizkuntza hori finitusea da, ja, ez da gehiago erabiltzen, baina asmat beste bat. Eta orduan duan, erreiten du, eta diskri batzen du nolakoa den beste izkuntza hori eta hori da, hain zuzen edo, apae, apae, kakos hori mm. da. Eta hor, erreiten du, esplikatzen du nola egiten den, emaiten ditu adibide batzu, Eta ba, egia erran, hori haurean goaurek erabiltzen ginoen, nintza molde hori. Eta egia erran, ez da biziki goa, ikasteko, eta egizpikatzen du, eta... Merda ta, da, du, eh, da, eh, da, eh, da, usatu, eh? Eta egia maite. erran, egia erran, entzuten balin badan, jendia, hori haxigiragu, hola hori jendia grabatzen, ez da, da komprinitzen, ez da, deus komprinitzen, eta... Ikerren egin ditugu akkespen batzuola, eta entzunarazi, eta bazidan hor eskualdunak, eta egiten zuten, baina doidoia ikusten da eskuala dela, eh, gidean. <gülüyor> Iduridu Afrikako edo, eta ginungo, este, bat. Eman dezagun guren entzuleari, baduzia adibide bat? Ba, bai, freztakit, eman ezakun. Uh, irureiko irratia, nitaike, ipi lupu lepe in, Gipi kopo ipi rapatipi apa. Baina nikestu berber zela egiten, spaitakite. Okay. Gizau su heldu. Es, es. Badi da, uai badi da, youtubeen eren zuten jakin berda eskuale higurzian. Eskuala irabilia den lekoetan badela. Denetan. Denetan. Iparalyan. E, subeluan, baxenaaren. La purdinere baina baina. Ez dugu atxeman, oino, eratako, ere, un, ungi da hemen, iratitik deia itia. E, kostaldeko lapuriko eskuaran, ekizu eba dela diferenz... Sara eta, manezak hemen, usta hitzen lapur dingira, baina sarako eta eta gure esku, emengo eskuarrak egite gehiago du. Basinabarreko eskuararen, e, eskuararena eta sarakoaren e, eki meino. Ba, ator duan, hor... Ez duzio hori, Lapurdin faltatu zi? Ba, Lapurdiko, kostaldeko horiek, bai falta zaizkigu. Xaraan, edo xemperen, edo hainuan, mm. edo, edo hola. Zer da, zer egin behar da, hori eh, gordezkako mintzaira bat da, gauza bat gordetzeko, solasteko beresteko Baina usu gertatzen dena da, holako mintzaidekin, sortzen dela, jendeak, eta hemen... Um, Usu hori egiten dute jendek, txiki dutenek egiten dute, placeraren dako egiten dutela. E, Zeran, joztatzeko, joztetamintzaita da ere, demorabilian. Eta erakusten du ere, hola amintzatzen direnek markatzen dute, beren arteko lokari berezia. Hore, esplikazaz ze, e, zer da? Gure ikerketaren helburuali eta ikerko, e, e, ze, zehazki, definitzia nola egiten den. Baina, simpleki eh, erret, erreteko oran ditaike, silaba, silaba, bakoitzean, silaba da negiteko, beha da, betik bokal bat. Bokal bat bada, eta bokaloren ondotik, sartzen da, P bat. Eta adibidez, eh, su, silaba da, hey? su. Oduan, su, hartzen dut, eta gero, bokalor u da, Bokala eraz, e? zu ondutik xartzen dut P eta bokal hori berriz ere dut. Zupu. <risa> eta orduan egiten badut zuri eginen da. Zupu eta ripi. Hola. Zein <risa> da Hel Burgoazkenian bilketa bat? Dokumentatziak nabaita bilzia. Nun erabiltzen den, ze balintzetan erabiltzen den, nola egiten den ra lehen biziko eta gero hemendik betikikot jakiteko gero. hor geldituko da. Mm -hmm. Eta tzeren hizkunttzzko e, gauzak ezpa dira biltzen gero galtzen dira lehen aipatzen utzuun bogaen e, mintzairaua geresagertu dena, bon, badira hiztegi batzu txiki batzu eginak izan dienak heemaxi gemendean, I, mena, idatziak direnak, iztegi batzu, eta mena, ez takigu nola zen, galdua da, nola zen, gara edut entzuteko hola. Mm -hmm. Eta gero ikertu, gara baita, diakin, ziren zuk erreiten baduzu silaba, bakoitzean hartzen da, orduan erreiten da bokala erretendelarik, behar duzu pentsatu, hori dena egiten dela pentsatu gabe. Hola mintzatzen diren hiendek, ez dute pentsatzen, hau da bokal, alda silaba, silabako bokala hoi da, bera, zor sartu behar dut. Zelen. Ez, ez da, ez da, hola, egiten dute naturalki, beraz bat dute egiten dute naturalki, jenabaita aplikatzen dituzte regela batzu. Hola, mintzaitetan gertatzen pentsatu gabe, dairen, mm. e, eta eta, biztandena, ez. Silabaren egitura bada aski komplikatua da gai bat da hizkuntza laritsan. Hau oh, bai eman dezagun are josta egiten baina toiak zabal. Chagua. Chagua orduan sapa. Sh, sh, orduan gupu apa. Baina eman dezagun baina baduzu, zuk suk ezta kitzuk egitenuzu chagua edo chagia. Ai chagia ba. Chagia orduan chagia orduan, orduan. zu berdin egandetzakezu chapa gipia pa. Edo, edo... Edo, berda denbora, egiteko luzatzen ditu zuaferak, eh? <laughs> e, bai. Bon, bakizo zer gure solasa, bizikint esan eta e, zer egin behar du, noaitek bali madu, e, zerbait horretaz, ze, norbait entzuna bali madu, e, norbaitek bali madu, bere hau edo familian izkuntza hori baliatzen dina, zure zureganat, ikerzentrorat, noratik hori behar dira jendiak? Hor duan, Eta eman eh, dut hori, eh, dugu helbide goel bide beresiba tortako ere. Ba? helbide elektroniko hori da hida haispurua heraits e. Mhm. Mm haispurua h a i c t -E, Gero abildua Hai? Eta iau punto Kom, C-O-M. Beinatu jarzabal, Esker Mila, gure mankizunian parte harturik, zerbait nahizinuk gehitu bururatzeko? Ez, ez, ez, eskerak emetendazki eh, zuetzu ediz, zeren eh, laguntzen bageitu zuetzu egisa hortan em, ikerketa horren eh, egiten, eta uste dut merexi duela gaiak. Eh, indar bat eginezagun horren salbat eh, txikitzeko, salbatzeko eta ikertzeko.